Цікаві аудіокниги українською Читає Юрій Сушко Еріх Марія Ремарк. Тіні в раю Пролог Наприкінці останньої війни Я опинився у Нью-Йорку Околиці 57-ї вулиці стали для мене вигнанця з поганеньким знанням тутешньої мови, майже новою батьківщиною. Позаду залишився довгий небезпечний шлях Віодолороса усіх тих, хто був змушений утікати від гітлерівського режиму. Хресна дорога пролягала через Голландію, Бельгію та Північну Францію до Парижа, а там розділялася – один шлях вів через Ліон до узбережжя Середземного моря, а інший – через Бордо і Піренеї до Іспанії, Португалії та Лісабонського порту. Я так само пройшов цією дорогою, як і багато інших, кому вдалося втекти від гестапо. Але в країнах, крізь які пролягав шлях, ми не почувалися в безпеці, бо мало хто з нас – мали дійсне посвідчення чи візу. Щойно жандарми нас ловили, відразу кидали за грати, засуджували чи висилали. Щоправда, у деяких країнах виявляли крихту людяності. Принаймні, не повертали до Німеччини, де ми неодмінно б загинули в концентраційних таборах. Тільки в поодиноких випадках біженцям вдавалося роздобути чинні паспорти. Тому втікали ми практично весь час. Без документів ми не могли знайти легальної роботи. Більшість із нас голодували, ледь животіли і були самотні. Тому ми і називали шлях наших поневірянь Віа Долороса. Проміжними станціями нам слугували поштові відділення у маленьких містечках і білі мури вздовж вулиць. У поштових відділеннях ми намагалися відшукати повідомлення до запитання від наших рідних та друзів, а мури і будинки вздовж шосе були нам за газети. Крейдує і вугіллям писали там загублені, які розшукували одне одного – Адреси, попередження, вказівки, крик у порожнечу в період загального збайдужіння, за яким настала епоха нелюдськості. Війна, коли і гестапо, і поліцію, а часто й жандармів об'єднувала спільна справа – полювання на нас, безталанних вигнанців. Розділ перший. Кілька місяців тому я прибув вантажним пароплавом із Лісабона до Америки. Англійською майже не говорив. Це було так, наче мене напівнімого і напівглухого висадили сюди з іншої планети. Зрештою, це і була інша планета, бо в Європі тривала війна. До того ж не все було гаразд із моїми документами. Звісно, яким здивом я таки отримав дійсну американську візу, яка давала мені право на в'їзд, але у паспорті значилося чуже прізвище. Міграційна служба засумнівалася в мені і послала на Еліс-Айленд. Через шість тижнів мені дали дозвіл на тримісячне перебування. За цей час я мав отримати дозвіл на в'їзд у якусь іншу країну. Цю процедуру я знав іще з Європи. Там я роками так існував. І деколи мій час вимірювався навіть не місяцями, а днями. Так чи так, а ще з 1933 року мене, як німецького емігранта, офіційно оголошено мертвим. А зараз... Я міг цілих три місяці нікуди не втікати. Вже тільки це здавалося мені здійсненням усіх мрій. До того ж, життя під чужим іменем із паспортом небіщика давно мене не дивувало. Ба навпаки, здавалося абсолютно нормальним. Цей паспорт я успадкував у Франкфурті. Чоловік, який подарував його точно у день своєї смерті, називав себе Росом. Отож, відтоді мене звуть так само – Роберт Рос. Справжнє ім'я я вже майже забув. Забути можна багато чого, коли на кону стоїть виживання. В Еліс-Айленді я познайомився з одним турком, який десять років тому вже приїжджав до Америки. Я не знав, чому йому і цього разу не дали дозволу на в'їзд, бо зрештою і не запитував. Занадто часто я бачив, як людей висилали тільки тому, що вони не пасували до жодної графи анкети. Той турок дав мені адресу одного росіянина з Нью-Йорка, з яким був познайомився вже дуже давно. Щоправда, він не знав, чи той досі живий. З Еліс-Айленду я відразу пішов саме до нього. Мій учинок був логічний і зрозумілий. Я роками так жив. Утікачі весь час перебивалися від однієї оказії до іншої, і що неймовірніше вона була, то буденнішою здавалося. Такі нагоди ставали сучасними казками. Не надто веселі, але хоч як це дивно, Часто закінчувались краще, ніж можна було сподіватися. Росіянин працював у маленькому занедбаному готелі поблизу Бродвею. Називав себе «Меліковим», розмовляв німецькою і відразу взяв мене до себе. Старий емігрант умить зрозумів, що мені потрібно – дах над головою і робота. Дах над головою знайшовся легко – у нього було ще одне ліжко, яке він відразу поставив у свою кімнату. Щодо роботи було важче. З туристичною візою я не мав права працювати. Для цього потрібен був інший запис. Дозвіл на в'їзд із номером імміграційної квоти. Отже, працювати я міг лише нелегально. Цей клопіт я мав ще в Європі, тому не надто переймався. До того ж, у мене ще було трохи грошей. «А ви вже думали, як зароблятимете собі на хліб?» – запитав Меліков. «Перед самим від'їздом із Франції я працював торговим агентом. Продавав сумнівні картини та фальшивий антикваріат. Ви на цьому знаєтеся?» «Не надто, але трохи все-таки вивчив. Де саме? Я два роки пробув у Брюссельському музеї. Працювали?» – Здивувався Меліков. – Переховувався, – відповів я. – Від німців? – Від німців, які окупували Бельгію. – Аж два роки? – перепитав Меліков. – І вас не знайшли? – Мене ні. Але схопили чоловіка, який мене переховував. Меліков глянув на мене. – А ви втекли. – Так. – Ви знаєте, що сталося з тим чоловіком? – «Те, що завжди стається, його кинули до концтабору. То був німець, бельгієць, директор музею». Меліков кивнув. «І як вам тільки вдалося так довго переховуватися?» Поцікавився невдовзі. «Невже у той музей взагалі ніхто не заходив?» «Чого ж, заходили?» «В день я сидів замкнутий у підвалі в одному з приміщень складу. А ввечері приходив директор, приносив мені їжу і відчиняв на ніч мою схованку. Отже, я був у музеї, але міг покидати підвал. Світла, звісно, ніколи не вмикав. А решта службовців про вас знали? Ні, там не було вікон. Коли хтось заходив до підвалу, я сидів тихо, як миша. І найбільше переживав, щоб раптом не чхнути. «То вас тому і знайшли?» «Ні. Хтось зауважив, що директор занадто часто залишається ввечері у музеї, або ж навіть іще раз повертається туди після роботи». «Розумію», – промовив Мєліков. «Ви там могли читати?» «Тільки влітку вночі, або коли був яскравий місяць. Але ж ви могли щоночі гуляти музеєм і роздивлятися картини?» Так. Поки їх було видно. Мєліков усміхнувся. Як я втікав із Росії, то на фінському кордоні пролежав під стосом дров цілісіньких шість днів. Коли звідти випавз, то думав, що минуло набагато більше часу, щонайменше тижнів за два. Але тоді я ще був молодий, а для молодих час завжди йде повільніше. «Ви голодний?» – запитав несподівано. Так, відповів я, навіть дуже. Так я і думав. Коли когось відпускають на свободу, він голодний завжди. Ходімо в аптеку, поїмо. В аптеку? В аптеку з закусками. Це одна з характерних особливостей цієї країни. Там можна і аспірин купити, і поїсти. І що ж ви робили в музеї цілими днями, щоб не збожеволіти? спитав Меліков. Я глянув на людей, які рядочком сиділи за довгим прилавком. Вони похапцем їли, дивлячись на рекламні плакати та пляшечки з різними ліками. «А що ми тут їстимо?» запитав у відповідь. «Гамбургер. Він тут головна народна страва. На кшталт віденських ковбасок. Стейкі просто люду не по кишені». Так от, у музеї я завжди чекав вечора. І, звісно ж, намагався зробити все, тільки б не думати про небезпеку, що нависла наді мною. Інакше би я просто здурів. Зрештою, я вже мав певний досвід. Кілька років, як був утікачем. Цілий рік переховувався навіть у самій Німеччині. Не допускав навіть думки, що роблю щось неправильно. Каяття роз'їдає душу сильніше за соляну кислоту. Я весь час учив французьку. Був сам собі репетитором. Потім тинявся залами нічного музею, роздивлявся і запам'ятовував картини. Зрештою, вивчив їх усі. А потім сидів у сутінках своєї комірчини і уявляв їх. Систематично, картину за картиною, по порядку. Інколи я витрачав багато днів на одне єдине полотно. Деколи занепадав духом і починав усе спочатку. Якби я просто роздивлявся картини, то впадав би у відчай значно частіше. Це тренування пам'яті давало мені шанс на вдосконалення. Я більше не бився головою об стіну, а ніби йшов шов сходинками вгору. Розумієте? Ви щось робили, діяли. Сказав Меліков. І у вас була мета. Це допомагає. Одне літо я провів із Сезаном та кількома дега. Звісно, ці картини, як і спроби їх оцінити, були лише плодом моєї уяви. Та хоч як не крути, а я все одно їх оцінював. І вже тільки це ставало мені викликом. Я запам'ятовував кольори та композиції, хоча ніколи не бачив їх за денного світла це був місячний сезан та нічний дега саме їх я і запам'ятовував оцінював у грі тіней згодом я знайшов у бібліотеці книжки про мистецтво і присівши на вчипочці під підвіконням вивчав їх хоч це і був світ привидів але принаймні хоч якийсь світ а хіба музей не охороняли? Тільки вдень, а ввечері його просто замикали. На моє щастя. І на нещастя чоловіка, який приносив вам їсть. Я поглянув на Мелікова. І на нещастя чоловіка, який мене переховував, відповів спокійно. Я розумів, що він немає нічого поганого на думці, не докоряє мені. Просто констатує факти. «Нічого більше. Нелегально ми чи посуд ви на життя не заробите?» – сказав він. «Це просто романтичні дурниці. А відколи виникли профспілки, з цим узагалі покінчено? Скільки ви протримаєтеся, щоб не вмерти з голоду?» «Недовго. Скільки це коштує?» «Півтора долара. Через війну тут усе подорожчало». «Через війну?» – перепитав я. Але ж тут немає війни. Тут теж війна, заперечив Меліков. Знову ж таки, на ваше щастя. Тут потрібні люди. Безробітних уже не залишилося. Ви запросто щось знайдете. Через два місяці мені знов доведеться втікати. Примруживши маленькі очі, Меліков розсміявся. Америка дуже велика, а зараз війна. Знову ж таки, на ваше щастя. Де ви народилися? За моїм паспортом у Гамбурзі, а насправді в Гановері. Ні те, ні те не стане причиною вашої депортації. Але ви можете потрапити у табір для інтернованих. Я в плечима. Уже бував у такому, у Франції. Втекли? Якщо точніше то просто одного дня пішов звідти. Скористався загальним сум'яттям поразки. Меліков кивнув. Я теж був у Франції. У загальному сум'ятті перемоги. Щоправда, тільки теоретичної. 1918-го. Приїхав із Росії через Фінляндію і Німеччину. Належав до першої хвилі малого переселення народів. «Може б нам зараз перехилити чарочку другу?» «Що скажете?» «Я навчився не довіряти Шнапсу», – пояснив я. «Через нього я кілька разів переоцінював свої сили. І двічі все закінчувалося досить таки паскудно. У вошивих тюремних камерах. В Іспанії? У Північній Африці. Ризикнемо втретє. Що скажете?» Тюрми тут чисті, горілку я маю в готелі. Тут нам все одно нічого не нальють. Ви романтик? Спитав за кілька хвилин. Не часто. Поліція переважно саме романтиків і ловить. Але тепер ви можете кілька місяців про це не думати. Так, справді, я ще до цього не звик. Ми пішли до Мелікова в готель, але я там довго не витримав. Не хотілося нічого пити. Не хотілося сидіти серед того потертого плюшу, а його кімнатка відразу почала тиснути мені на голову. Захотілося знову йти гуляти. У замкнутих приміщеннях я насидівся вже досталь. Навіть Еліс Айленд був тюрмою, хай навіть і комфортною, але тюрьмою. Мене не покидала думка Мелікова, що наступні два місяці я можу не боятися поліції. Цілих два місяці. Просто неймовірно довго. «Скільки часу я ще маю для прогулянки?» – запитав я. «Та скільки захочете?» «А коли ви лягаєте спати?» Меликов тільки надбало махнув рукою. «Десь аж під ранок. У мене зараз купа роботи. Хочете знайти собі когось? Якусь жінку?» У Нью-Йорку це не так просто, як у Парижі. Навіть трохи небезпечно. Ні, я просто хочу ще трохи прогулятися. Жінку легше буде знайти тут, у готелі. Мені не треба жінки. Жінка потрібна завжди. Не сьогодні. Ви все-таки справжній романтик, сказав Меліков. Запам'ятайте номер вулиці і назву готелю. Ройбен. У Нью-Йорку легко зорієнтуватися. Тут майже всі вулиці пронумеровані. Тільки деякі мають назви. Так само, як і я. Номер із випадковим іменем. Приємна анонімність. Імена лише створювали мені проблеми. Я йшов чужим містом, куди ноги вели. У небо здіймався білий дим від заводських труб. Похмурий вогняний стовп Уночі і хмаристий стовп удень. Хіба не так само Бог указував шлях крізь пустелю ще першим іммігрантам? Я йшов крізь дощ слів, шуму, сміху, крику, що глухо бився об мої барабанні перетинки, чув тільки перегуд, не вловлюючи його змісту. Після похмурих років у Європі тут кожен здавався мені. Прометеєм, оточений електричним світлом, сп'янілий чолов'яга, простягав із дверей магазину обвішані рушниками руки з соусами, пропонуючи мені щось купити. Кухар пік-піцу на великій пательні, навколо нього сипалися іскри, наче він був якийсь неаполітанський бог. Жодного з них я не розумів, тому не виловлював із суто символічного значення їхніх дій. Було відчуття, наче всі вони перебувають на сцені, наче це не тільки офіціанти, кухарі, вуличні крикуни та торговці, а й маріонетки, що грають у якусь незрозумілу гру. Мені ж туди дорогу заказано, я можу тільки спостерігати збоку. Я був у вирі подій, але не належав до них. Щось невидиме відділяло мене від інших. Нескляна стіна і не дистанція, не ворожість і не відчуженість, а дещо таке, що стосувалося тільки мене і лише у мені чаїлося. На підсвідомому рівні я збагнув неповторність моменту. Вже завтра він почне втрачати свої обриси. Не тому, що цей світ стане мені рідніший. Навпаки, може вже завтра почнеться боротьба за існування, то... Сидітиму тихо, то домовлятимуся, стану лицеміром чи брехуном, усім тим, з чого складаються наші будні. Але сьогодні вночі місто повернулося до мене своїм незбагненним обличчям. Раптом зрозумів, що тепер, коли я дістався чужих країв, небезпека нікуди не зникла. Навпаки, вона по-справжньому нависла наді мною. Небезпека не ззовні. А зсередини, я дуже довго просто намагався вижити, і саме це було моїм порятунком, це був просто примітивний закон самозбереження, що виникає, коли корабель іде на дно, а люди впадають у паніку і будь що хочуть вижити. Але тепер, вже від завтра, чи навіть з цього дивовижного моменту. Життя знову віялом розстелиться переді мною, я знову матиму майбутнє, а отже й минуле. Минуле, яке легко вб'є мене, якщо я його не забуду, чи не здолаю. Раптом зрозумів, що замерзлий лід і ще довго буде затонкий, щоб я зміг по ньому ходити. Я провалююся крізь нього, а цього треба уникнути. Чи зможу я прожити спочатку ще одне життя, так само, як і вивчити цю мову, нову, незнайому, яка тільки й чекає, щоб я її осягнув? І чи не буде це зрадою, злочином, подвійним убивством померлих, яких я любив? Швидко розвернувся і пішов назад, збентежений і схвильований, Більше ні на що не дивився, і мені аж перехопило подих, коли побачив перед собою готель невисокий і широкий, як решта готелів, що кожному впадали у вічі, а маленький і непомітний. Відчинивши двері, спотворені фальшивими мармуровими планками, я зайшов усередину і побачив Мелікова, який у кріслі гайдальці дрімав за стінкою. Він розплющився, здалося, що очі безповік, як у старого папуги. Вони поступово посиніли і посвітліли. — Граєте в шахи? — запитав він, підводячись. — Як і кожен емігрант. — Добре, зараз принесу горілку. Він пішов нагору, я роззирнувся. Здалося, що опинився вдома. Тому, хто не має власного дому, легко таке відчути. Розділ другий Я швидко опановував англійську і за два тижні вже володів нею як 15-річний підліток. Щоранку по кілька годин сидів серед червоного плюшу в готелі «Ройбен» І вивчав граматику. А по обіді шукав будь-якої нагоди попрактикуватися. Я діяв без жодного сорому. Зауваживши, що через 10 днів, проведених із Меліковим у мене з'явився російський акцент, кинувся спілкуватися з гостями і службовцями готелю. І щоразу переймав різноманітні акценти. Німецький, єврейський, французький – і на сам кінець, коли вирішив, що тутешні прибиральниці та покоївки – чистокровні американки, ще й бруклінський. Тобі треба закрутити роман із молодою американкою, – сказав Меліков, з яким ми вже перейшли на ти. – Із Брукліну? – запитав я. – Ліпше з Бостона. Там найкраще розмовляють. – А чому б не знайти якусь вчительку з Бостона? – так було б економічно вигідніше. Цей готель, на жаль, типовий караван-царай. Акценти тут літають у повітрі, мов, тифозні бактерії. А ти маєш хороший слух на все нетипове. І геть не чуєш всього нормального. Можливо, тут би зарадили почуття? «Володимире», – відказав я, – «світ і так доволі швидко мене змінює». З кожним днем моє англійське «я» на рік дорослішає. І, на превеликий жаль, свої чари втрачає і світ цього «я». Що більше я розумію, то стрімкіше зникає таємничість. Ще кілька тижнів і мої обидва «я» зрівноважаться. Американське стане таким же тверезим, як і європейське. Тому дай мені трохи часу. З акцентами теж. Я не хочу занадто швидко втратити своє друге дитинство. Цього не станеться. Поки що у тебе розумовий обрій меланхолійного торговця овочами. Того, що на розі. Анібале Більбо. Ти вже навіть використовуєш його італійські слівця. Вони плавають у твоєму англійському овочевому супі, мов шматки м'яса. А нормальні, справжні американці взагалі існують? «А вже ж! Але Нью-Йорк – це великий порт, крізь який суне маса емігрантів. Ірландці, італійці, німці, євреї, вірмени, росіяни і ще з десяток інших. Як там у вас кажуть? Тут ти людина. Тут ти маєш право бути людиною. Тут ти емігрант. Тут ти маєш право ним бути. Цю країну заснували емігранти». Тому відкинь свої європейські комплекси неповноцінності. Тут ти знову людина, а не замучений шматок плоті, приліплений до власного паспорта. Я підвів погляд із шахівниці. Це правда, Володимире, промовив повільно. Побачимо, скільки це все триватиме. Ти не віриш, що це все надовго? Як би я зміг у таке повірити? У що ти взагалі віриш? «Що все тільки гіршитиме», – відповів я. Накульгуючи, хтось ішов вестибюлем. Ми сиділи на півтемряві, і я бачив лише розмиту постать, проте зауважив оте дивне накульгування у розмірі три чверті, що невиразно нагадали мені про одного знайомого. «Лягман», – стиха видихнув я. Чоловік зупинився і глянув на мене. «Лягман», – повторив я. «Мене звати Мертон», – сказав чоловік. Я увімкнув світло, що похмуро стікало жовтими і синіми променями з миршової люстри у стилі поганенького модерну. «О, Боже! Роберт!» – вигукнув він здивовано. «Ти досі живий? Я думав, ти вже давно на тому світі. Про тебе я теж так думав. Упізнав тебе по ході». По кульганню у ритмі хорея, по кроках у темпі вальсу, курте. Ти знайомий із Мєліковим? Звісно, знайомий. Може, ти ще й живеш тут? Ні, але деколи приходжу. І тепер твоє прізвище Мертон. Так. А твоє? Рос. А ім'я те, що й було. Отак люди й зустрічаються знову. Ледь усміхнувшись, мовив лягман. На якусь мить ми замовкли. Звична зніяковіла пауза між імігрантами. Жоден не знає, про що можна запитувати. Жоден не знає, хто саме вже покинув цей світ. «Ти щось про кона чув?» – спитав я перегодом. Це теж був вдавній прийом. Спершу обережно запитували про людей, які не надто багато важили для співрозмовника. «Він у Нью-Йорку», – відповів Лягман. «Він теж? Як він тут опинився? А як ми всі тут опинилися? Завдяки сотням випадковостей жодного з нас не було у складеному американцями списку світочів науки і культури, яких треба врятувати». Меліков знову вимкнув світло і витягнув з-під стійки пляшку. «Американська горілка!» Сказав він. Схоже на каліфорнійське бордо, чи боргунське з Сан-Франциско, чи рейнське вино з Чилі. Будьмо. Одна з переваг еміграції полягає в тому, що люди змушені часто прощатися, а потім можуть святкувати нові зустрічі. Це створює ілюзію тривалого життя. Ні я, ні лягман нічого не відповіли. Мєліков належав до іншого покоління, покоління 1917 року. Те, що нас досі спалювало, для нього перетворилося на спогад. «Будьмо, Володимире», – сказав я врешті, – «і чому ми тільки не народилися йогами? З мене було б навіть досить не народитися євреям у Німеччині», – відказав Лягман Мертон. «Ви – авангард перших громадян світу», – незворушно відповів Меліков. «Принаймні, поводитись, як першопрохідці. Колись на вашу честь ставитимуть пам'ятники». «Коли?» – спитав Лягман. «Де?» – поцікавився я. «В Росії?» – на місяці, – сказав Меліков і пішов до стійки реєстрації. «От дотепник» зауважив Лягман, проводячи його поглядом. «Ти на нього працюєш?» «Тобто, дівчата, як треба, то і Морфій, і таке інше. Думаю, він іще й букмекером підробляє. То ти тому прийшов?» «Ні, я пропадаю тільки за однією жінкою. Уяви собі, їй 50, вона з поетерико – однонога католичка». Другу ногу їй ампутували. Крутить Роман із якимось мексиканцем. Він сутенер. За п'ять доларів згоден навіть сам постелити вам постіль. Але вона не хоче. Категорично проти. Вона вірить, що з -за на нас дивиться Бог. Навіть уночі. Я сказав їй, що у Бога короткозорість. Уже давно. Нічого не вдієш. Але гроші вона бере. І обіцяє. Тоді сміється і знову обіцяє. «Що на це скажеш? Хіба я тому приїхав до Америки? Це безнадійно!» Лягман комплексував через свою кульгавість. За його словами, раніше він був справжнім ловеласом. Якийсь есецівець почув про це і затягнув бідолаху в солдатський ресторанчик у районі Берліна – Вільмерсдорфі, щоб костерувати. Але йому, це було 1934 року, завадила поліція. Лягман відбувся кількома шрамами і чотирма переломами ноги, що як слід так і не зрослися. Відтоді він накульгував і полюбляв жінок із незначними фізичними вадами. Якщо в них був товстий і міцний задок, решта його не обходила. Навіть у Франції за найскладніших життєвих обставин він задовольняв свої потреби, полюючи на спідниці. Запевняв, що якось був познайомився у Руані з жінкою з трьома цицями, до того ж на спині, і що народжена з морської піни Венера, здалась би поруч із нею сумною потворою, оскільки у дами з Руана він мав усе на поготові, навіть не розвертаючи її до себе лицем. «Зате задок у неї був міцний, мов камінь», – додав мрійливо. «Гарячий мармур». «Ти, курте, ані трохи не змінився», – зауважив я. «Та ніхто не змінюється. Кожен тисячі разів божиться, що зміниться. Декому навіть це вдається, коли його вже притисло до стіни. Але щойно знову ковтне повітря, «Відразу все забуває», – лягман перевів подих. «Як думаєш, це героїчно чи ідіотично?» На його сірому, зморшкуватому чолі проступили великі краплі поту. «Героїчно», – відповів я. «За нашої ситуації себе треба прикрашати лише найкращими означеннями. Хто занадто глибоко зазирає собі в душу, той скоро наштовхнеться на фільтр, крізь які стічні води потрапляють у канаву. Ти теж не змінився. Лягман Мертон зі жмаканою хустинку витер із чола піт. Любиш пофілософствувати, правда? А тож люблю. Це мене заспокоює. Лягман несподівано всміхнувся. Це дає тобі відчуття нікчемної переваги над іншими. Ось у чому річ. Перевага ніколи не буває аж такою нікчемною. Лягман трохи помовчав. «Я маю її вмовити». І, зітхнувши, витягнув із кишені куртки якийсь пакуночок, загорнутий у тонкий папір. Вервиться, пояснив. Сам папа освятив. «Зі справжнього срібла і слонової кістки. Як, думаєш, це справить на неї враження?» Який, папа? Та ж Хто ж ще? Бенедикт 15 пасував би краще. Що? Він збентежено подивився на мене. Але ж той давно вже помер. Чому саме він? У нього було б більше переваги. У мертвих її завжди більше. І не такої нікчемної. Он воно що? І ще один дотепник. Я вже й забув. Останнього разу, коли я тебе годі, вигукнув я. Що? Годі, курте, далі не треба. Як хочеш, Лягман якусь мить повагався. Але бажання вилити душу перемогло. Він знову розпакував тонкий світло-голубий папір. Шматок оливкового дерева з гори Елеонської, з самісінького гециманського саду. Оригінал зі штампом та письмово завіреним документом про автентичність. Але якщо і це на неї не вплине, що тоді? Він втупився на мене благальним поглядом. Точно подіє. А може ти ще й пляшку йорданської води маєш? Ні, не маю. То налий у пляшку. Що? Налий у якусь пляшку води. На дворі є кран. Додай ще трохи пороху, щоб виглядала як справжня. Ніхто ж не перевірятиме. Ти вже маєш письмово завірені вервицю та шматки оливкового дерева. Ще тільки йорданської води бракує. Але ж не наливатиму я її у пляшку з-під горілки. Чому ні? Зми етикетку. Пляшка має дуже навіть східний вигляд. Твоя поетериканка горілки ж мабуть не п'є... Щонайбільше ром? Віски. Це трохи дивна, правда? Ні. Лягман замислився. Пляшку варто було б закоркувати. Так правда, подібніше. Сургуч маєш? А ще чого? Візи і паспортів? Звідки у мене Соргуч? Деколи люди носять при собі найдивовижніші речі? От я, наприклад. Роками ходив із кролячою лапкою і. Може, у Мелькова є? Точно, він же весь час запечатує пакунки. І як я відразу не додумався. Накульгуючи, лягман вийшов. Я відкинувся на спинку крісла. Вже геть стемніло. Крізь освітлені двері на вечірню вулицю кинулися тіні й примари. Навпроти мене у дзеркалі зачаїлася тьм'ява різна, що марно осилкувалася набути сріблястого відтінку. плюшеві крісла пофіолетовіли, якоїсь миті мені здалося, що наче на них засохла кров. Дуже багато крові. І де я таке вже бачив? Кров на трупах у маленькій сірій кімнаті, а за вікнами сяє розкішний захід сонця, через який... Усе в кімнаті, здається, навпрочут безбарвним і виблікним. Суміш сіро-чорного та цього багряно-червоного і фіолетового. Усе, крім лиця перед вікном. Воно раптово обертається, і останні промені вмираючого сонця падають на нього. Пів обличчя полегкотить червоним полум'ям, а другу половину сховано в тіні, аж раптом тишу пронизує високий писклявий голос із саксонським відтінком. «Не зупинятися! Наступні!» І обернувся, і знову ввімкнув світло. Минули роки перш ніж я зміг спати без світла. Але навіть коли засинав, моторошні сни змушували мене зриватися на рівні ноги. І досі щоночі Неохоче вимикає лампу і не люблю спати сам. Я піднявся і вийшов на двір. За стійкою біля входу стояли Лягман і Меліков. Усе гаразд, тріумфально повідомив Лягман. Ти тільки поглянь, у Володимира є російська монета, ми нею поставимо початку. Тут навіть кирилицею написано. Щоб я здох, Якщо хтось засумнівається, що то негрецькі ченці наповнювали її в монастирі біля Йордану. Я глянув, як по корку стікає сургуч у жовто-гарячому сяйві свічки, що стояла поруч на дерев'яній стійці. І що це зі мною? – думав я. – Та ж усе вже позаду. Мене врятовано. Там, на дворі, вирує життя. Врятовано. «Але чи це справді так? Чи мені дійсно вдалося втекти? І від тіни й теж? Піду трохи прогуляюся», – сказав я. Голова вже тріщить від англійських слів. Мушу трохи провітритися. Бувайте. Коли я повернувся, Меліков уже взявся до роботи. Він одночасно працював ким завгодно. Деколи швейцаром у день, деколи вночі. Крім того… Виконував іще й сотні інших дрібних завдань. Зараз був швейцаром. Щоночі? Протягом усього тижня. «Де Лягман?» – запитав я. «На горі, в коханої. Думаєш, йому сьогодні пощастить?» «Ні. Вона піде з ним і мексиканцем вечеряти. За все платитиме Лягман. Він завжди був такий?» так. Тільки раніше йому щастило більше. Пристрасть до калік і потвор виникла через кульгавість. Принаймні, так він стверджує. Раніше він був нормальний. Можливо, душа його така ніжна, що він соромиться гарних жінок. Хто знає? Я побачив, як крізь двері прослизнула чиясь тінь. Худорлява, досить висока жінка з дрібним обличчям. Бліда сирока з темно-русявим волоссям, що здалося мені пофарбованим. Мєліков підвівся. «Наташа Петровна», – промовив він, – «коли ви повернулися?» «Два тижні тому». Я теж підвівся. Жінка була майже одного зі мною зросту. У вузькому приталеному костюмі вона здавалася аж занадто худорлявою. Говорила швидко. Дуже високим і трохи прокуреним голосом. «Чарко горілки?» – запитав Мєліков. «Чи візки?» «Горілки, але тільки кавточок. Маю знову йти. На фотосесію». «Так пізно?» «Цілий вечір. Фотограф вільний тільки ввечері. Сукні і капелюхи. Капелюшки. Геть мініатюрні. Аж тепер я побачив, що Наташа Петровна теж була в капелюсі». Округлої форми і без крис, чорне ніщо, яке косо сиділо в її волоссі. Міліков пішов по пляшку. Ви не американець? поцікавилась дівчина. Ні, я німець. Ненавиджу німців, я теж, відповів я. Вона здивовано глянула на мене. Не сприймайте це особисто. А ви теж, я французка. «Ви повинні це зрозуміти. Війна. Я розумію». Спокійно погодився я. На мене вже не вперше звалювали відповідальність за гріхи фашистського режиму в Німеччині. Зрештою, я збайдужив до цього. Я ж натомість сидів у таборі для інтернованих у Франції, але французів так і не спромігся зненавидіти. Але навряд чи це варто було пояснювати. Примітивні заздрстві так просто ненавидіти чи любити, можна хіба що позаздрити. Мєліков прийшов з пляшкою і трьома маленькими чарочками, які він наповнив по самі вінця. «Я не хочу», – відмовився. «Ви образилися?» – запитала дівчина. «Ні, просто зараз не хочеться пити», – Мєліков усміхнувся. «На здоров'я?» – виголосив, піднявши келишок. Дар богів. Швидким ковтком дівчина вихилила чарку. Це був геть ідіотичний вибрик. Я відмовився. А тепер відступати вже не було як. Меліков підняв пляшку. Ще по одній, Наташа Петровна. Мерсі, Володимира Івановичу, досить. Мушу йти. Еревуар. Вона подала мені руку. Аревуар носіє. Я відчув її міцний потиск. «Арвуар, мадам». Провівши її, Мєліков повернувся. «Вона тебе розізлила?» «Ні». «Не зважай, вона всіх дратує, хоч і ненавмисно». Або «Вона не росіянка?» «Росіянка, але народилась у Франції». «Чому запитуєш?» «Певний час я жив серед росіян. Зауважив, що для їхніх жінок ганити чоловіків – це як вид спорту». Їм це подобалось навіть більше, ніж іншим. Мєліков вишкірівся. «Ну-ну, і що поганого в тому, щоб трохи вивести чоловіка з рівноваги? Це точно краще, ніж щоранку гордо натирати гудзики на його уніформі і чистити йому чоботи, а він потім топтатиметься ними по руках маленьких єврейських дітей». Я підняв руки вгору. «Здаюсь». Сьогодні поганий день для німецьких емігрантів. Краще дай мені горілки, від якої я щойно відмовився. Добре. Меліков прислухався. А ось і вони. Сходами хтось спускався. І тепер я почув неймовірно приємний глибокий жіночий голос: то були поетериканка і лягман. Вона ступала попереду і не звертала уваги, і де він за нею чи ні. Не кульгала. Ніщо не видавало, що в неї штучна нога. «Ідуть по мексиканця», – прошепотів Меліков. «Бідний лягман», – промовив я. «Бідний?» – зреагував Меліков. «Та він просто хоче те, чого немає». Я засміявся. «Хіба це не єдине, що назавжди закарбовується у пам'яті?» «Бідний ти тоді, коли більше нічого не хочеш». А я вважав, що тоді ти стаєш мудрий. Сумніваюся. І взагалі, що це з тобою сьогодні? Тобі треба жінку? Ні. Загальна втома після небезпеки, що вже минулася. Вискалився я. Ти мав би таке ще з молодості знати. Нам завжди хотілося посидіти разом. А тебе решта іммігрантів зовсім не цікавлять. Я не хочу згадувати. То річ у цьому... І я не хочу опинитися в невидимій тюремній атмосфері емігрантів. Я надто добре її знаю. Отже, хочеш стати американцем? Я ніким не хочу ставати. Я хочу врешті-решт кимось бути, якщо мені дозволять. Видатні слова. У себе завжди треба вселяти мужність, мовив я. Тут ніхто не допоможе. Ми зіграли партію в шахи, я програв. Поступово сходилися по жильці. Мєліков видавав їм ключі і розносив по номерах пляшки та цигарки. А я сидів собі далі. Справді, що зі мною сталося? Збирався був сказати Мєлікову, що хочу винаймати власну кімнату, навіть не знав, чому в мене виникла ця ідея. Ми не заважали один одному, а Мелікову було байдуже, житиму я в нього чи ні. Мені раптом здалося важливим знову спати самому. На Еліс-Айленді я лежав у залі з багатьма іншими. У французькому таборі для інтернованих було так само. Я знав, що коли опинюся в кімнаті сам, знову почну згадувати про ті часи, що їх краще було б забути. Але нічого не вдієш. Не можу ж я все життя уникати цих спогадів.